Ni lyssnar på Sveriges Radio P1. Jag heter Ivar Ekman. På hösten, för tio år sedan, bodde jag i New York. Och det jag minns tydligast från den vackra och ganska varma hösten är lukten. Inte av blöta skor och brända löv, utan en ond, bråd lukt. Svår att helt sätta fingret på, men någon slags blandning av eld, bränd betong och plast och av död. För det brann på Ground Zero i flera veckor efter terroristattackerna och lukten spred sig över hela stan, trängde sig in i minsta skrymsle, i mina kläder, i mitt hår och i mina drömmar. Till början var det en lukt som band oss Newyorkare samman, men snart blev det lukten av ren rädsla, av terror. En rädsla som blev en övertygelse. Varenda gång jag kliv på tunnelbanan var jag säker på att snart smäller det igen. Och då, då är vi alla redan så skrämda att det räcker med ett litet knallskott för att allt, hela samhället, ska rasa samman. Flykt, tänkte jag då. Alla kommer att ge sig av. Den där andra smällen kom aldrig, men när vi Yorkare förstod att det kanske inte skulle hända då hade lukten av rädsla redan spritt sig, vitt och brett över USA och världen och fått enorma konsekvenser. Krig startades baserat på den rädslan. Människor torterades med hänvisning till rädslan. Och vår vardag, våra liv, från flygplatser till nätet till hur vi såg på varandra och då särskilt de av oss som var huvudduk eller stort skägg och namn som Amina och Mohammed. Rädslan förändrade allt i grunden. Under åren har en del varit väldigt kritiska mot de här förändringarna. Andra har bejakat dem och utnyttjat rädslan för sina egna syften. Men de flesta av oss har nog accepterat förändringarna som något nödvändigt. Nödvändigt för att handskas med terrorn. Anledningen att jag nu, tio år senare, börjar tänka på den där hösten i New York är inte för att markera årsdagen av World Trade Center-attackerna. Det har ju gjorts så det räcker att bli över utan för att jag idag börjar skönja en ny lukt. Den är på många sätt lika svårdefinierbar som då, men tänk er ett samhällssurium av den unkna lukten av hat mot det främmande, stanken av prat om ett civilisationskrig och, sen i somras, den fräna doften av död från en norsk ö, lukten av terror, som börjar sippra allt djupare in i våra debatter och vårt samhälle, i våra kläder och vårt hår. Välkomna till Konflikt. Om en tidsanda fylld av öppet hat, implicita hot och nu högst verkligt våld. Hör röster från ett Malmö där ett år gått sedan serieskyttens skott satt hela stan i skräck. Från Tyskland är ett brutalt knivmord blivit symbol för muslimers rättslöshet. Och USA, där islamofobin tar sig allt brutalare uttryck. Frågan är, när blir enskilda attentat en del av något större, långt mer skrämmande? Nu är parkerad här. Exakt så här. Och jag uh... då av bilen, tog ner lite. Hade min kompis här bredvid. Och... Uh... Vi väntade på vår kompis som var ja. uppe i eller På toalett, ja. Och eh, min kompis som satt bredvid mig. Han sa till mig, du, jag ska sitta här bak. Och säga inte till vår kompis när han kommer ner. Så ska jag skrämma honom. Komma där, där bakifrån. Så ska jag skrämma honom. Och det var det som räddade hans liv. Hade han suttit här bredvid mig han hade varit död. För att det var så många skott som kom in. Här där jag sitter. Ja, i min bil. Ahmed Alhamid blev skjuten i sin bil den 16 mars förra året på en parkeringsplats i Malmö. Han överlevde med två skott i axeln som nu ja. blivit i är. Och han stod typ två, tre meter ifrån oss. Och så tog det den axeln nu. Ja. Och sen så sprang ni ut ur ja. bilen? Ja det kan vi visa. ifrån fram till slutet av gatan här. Det var någon från den balkongen som kom ut och sa till mig Kompis, vad hände? Så jag sa jag till honom, jag blev sköten. Han sa, oj, oj, oj, oj. <laughs> alltså, han var jätt... när jag kommer ihåg honom faktiskt så skrattar jag. Han var jättegullig. Så... Ahmed och hans kompis sprang bort till korsningen i slutet av gatan Mitt mittemellan höghusen. Där föll han ihop av smärtan. Och så här låg jag. Här. här. på gräset? Ja. nej. På gatan. På Torsvården. Ja. Hur länge låg du där? Då? Och Där bodde jag innan. Aha. Precis utanför där. Ja, jag låg där i fem minuter. Polisen kom först, sen kom ambulansen. Vi kör genom Höstlöven, bort till Achmeds nya lägenhet. Han flyttade efteråt, men bor fortfarande nära den där parkeringsplatsen. Han vill börja berätta nu, säger han. I början ville han inte att någon skulle veta att han hade blivit skjuten. Och Helt ärligt så vill jag inte för det mesta att folk ska veta att jag är en av dem som har blivit beskjuten. Inte i början. Inte när tidningarna kom i början och började prata med mig. Jag vill inte prata. Men nu efter att de vet vem som har tagit... Alltså de, vet, de har tagit den som har skjutit mig. Så vill jag faktiskt prata ännu mer till medien för att... Jag vill säga till alla att... Alla som dömde mig borde förstå och säga detta. Alla som gav rykten om mig och dåliga saker om mig- så vet de nu att jag är oskyldig. Så får de skämmas för det de har gjort. Det här är du. Ja. Och den här är också du. Jag har med mig tidningsklipp från dagarna efter Ahmed Al-Hamid blev skjuten. Som jag nästan skäms för att visa när jag lägger upp dem på soffan uppe i tvåan som Ahmed delar med sin fru. Gängkriget trappas upp. 21-åring skjuten i tisdags, står det. Och våldet i Malmö blir allt grövre. Offentliga skottlossningar är konflikter mellan gängen, säger en intervjuad polis. Samma polis säger i en annan artikel att problemen beror på fattigdom och segregation. Och han pekar ut det invandrartäta området Rosengård som rekryteringsbas. Vad tänker du när du ser dem där idag? Vad jag tänker? Mm. Jag är faktiskt jävligt, jävligt glad idag. Att, uh, jag visste att jag var oskyldig, men det var inom mig själv. Nu vet jag att jag är oskyldig framför alla. Jag är inte med i någon krig eller jag håller ute på med. Och jag vill inte heller vara med i någon krig eller någonting. Det är inget jag är intresserad av. Jag vill bara leva. Tog hand om min kommande pojke som kommer. Ska jag vara? Ja. Vad kul, nej. Det kommer i februari. Eller nej, det kommer nej, i maj. Jag har bråttom. Så du maj eller För ganska precis ett år sedan nu, ett halvår efter mordförsöket- stod det klart att Ahmed och flera andra malmöbor- troligen blivit skjutna av en och samma man- han verkar ha skjutit specifikt på personer som var, eller som såg ut som att de var, invandrare. Men månaderna innan det kom fram var svåra, säger Ahmed. Det var svårt. Första sju månader var det jättesvårt. Man hörde så mycket snack. Det var så mycket folk som började säga att jag höll på med massor och att jag höll på med grejer. Vad och... var det för grejer? Ja, att jag var knarkare, att jag sålde knark, att... Jag var med i några gäng. Och så. Jag har fått höra också att det var någon som ville skjuta mig för att jag var skyldig honom 5 000 kronor. Alltså så lågt var det faktiskt. Så lågt. Och det höll på i flera månader. En månad efter min beskjutning så gick jag in och skrev, skrev mitt namn på Google. Så fick jag massor med forum som hade skrivit om mig. Jag läste en kommentar från en jätterolig rasist. Då skrev han så här, hur fick den här personen så mycket pengar att köpa den här bilen om han inte var kriminell? Bilen kostade 45 000 och den var på kredit. Alltså allvarligt talat. Då, de hade kollat upp dig? De hade kollat upp mig helt. Och så, så rasistiska kommentarer också. Såklart, synd att inte, ja, vad säger de, hoppa jäveln, inte dog, blatte även synd att han klarade sig. Men även om serieskytten nu är häktad för skottlossningen och Ahmed inte längre anklagas för att vara medlem i något gäng så rullar frågorna fortfarande runt i hans huvud. Att han antagligen blev skjuten bara på grund av sitt utseende är svårt att förstå. Och i tankarna går han igenom det som hände den där kvällen igen och igen. Det är så svårt att beskriva den känslan. När man sprang till gatan där och man visste inte om man skulle bli beskjuten igen flera gånger Alltså tiden man satt i ambulansen och bara tänkte vad fan vad är en? alltså från den tiden så när jag satt i ambulansen så skrek jag bara varför jag vad, vad, vad har jag gjort jag började skrika på dem i ambulanserna till och med på sjukhuset en av dem en av sjuksköterskorna sa till mig att jag skulle säga till polisen vad jag vet jag sa till henne jag vet inte jag har inte gjort någonting när serieskytten till slut greps den 6 november förra året hade tidningarna sedan några veckor bytt rubriker om gängkrig till texter om den nya lasermannens terror och berättelser om ett öde Malmö där människor med mörkt hår inte längre vågade gå ut. Ahmed kände lättnad när serieskytten greps även om han fortfarande är orolig. När den här personen blev tagen, då kunde man gå fritt. Då behövde man inte titta höger, vänster eller bak. Då visste man att ja, faran är över. Men man kan inte säga att faran är alltid över. Faran finns, men han är inte den enda rasisten i hela Sverige. Tror jag inte. Är du orolig för att det skulle kunna komma en, en ny sån här person? Det kommer komma. Det kommer faktiskt komma. Varför tror du? Ja, När jag säger att hatet blir mer och mer så kommer det komma. Där är det är någon som vågade visa sitt hat. Det kommer komma fler som kommer att våga göra det också. Jag frågar Ahmed hur året sedan serioskytten greps har präglat honom och Malmö. Har det varit jobbigt för honom att läsa om händelserna i media? Svårt då hela tiden påminnas om det som hänt? Nej, säger han. Det har inte varit någon debatt alls sedan han greps. Faktiskt inte. När kravallerna var i Rosengård så har det varit debatter där och jättemycket. Men kring detta nej, faktiskt har man inte hört man har inte pratat så mycket mer efter Nej, att... Nej, inte så mycket alls. Man har inte försökt typ kolla upp vad felet är någonstans. Alltså man ska ändå försöka <coughs>, ta med sig en psykolog. och Varför har den här personen kommit upp till den här nivån att börja gå ut på stan och skjuta folk? För att undvika att andra ska göra det. Förstår du vad jag menar? Men för egen del så påminns Ahmed Al-Hamid varje dag om det som hänt honom. Hans axel är fortfarande skadad. Han har svårt att bära tunga kassar med vänsterhanden. Och ljudet av glas som krossas gör honom rädd. Alltså det ljudet står in. När jag satt i min bil så hade jag rutorna uppe. Och när jag blev beskjuten så krossades första rutan. Och den känner jag faktiskt fortfarande när jag sover. Eller så, det ljudet från när rutan knäcktes. Från mm. första kulan, det känner jag. Hur då känner du när du sover? Ja, alltså när jag sover så brukar jag höra det ljudet. I drömmen, eller? I drömmen, ja, ibland. Sen ska jag gå och vi lämnar kladdkakorna och fantaglasen på vardagsrumsbordet. När jag står i hallen och sätter på mig skorna så säger Ahmed att skottlossningen också fört något gott med sig. Jag du att säga att jag firar min födelsedag 16 mars nu. Än så? Jag firar inte den riktiga... Du har bytt den? utat ja, som. Jag fått presenter och kakor och fånga den 16 mars från morsen. Har det mamma? Hon ja. firar min födelsedag den 16 mars? Inte 16 augusti. Hej, hej! Hej hej! Vad ska du göra? Jag gör ett reportage. Aha. Ja. men Vad ska, vad ska de prata om? Jag ska prata om det som händer i den där lägenheten där. Vad hände? Ja. ja, det är med lassen. Det är eftermiddag och regnet kommer snart börja ösa ner. Minna, Amira och Rachma leker utanför höghuset i stadsstilen Kroksbäck i Malmö. En av hörnlägenheterna på nedre botten står tom. Man kan se in genom fönstren. Den 21 oktober förra året sköt någon rakt in i köket där två kvinnor stod och bakade bullar. Det är därför det är helt tomt här. Ah, här är köket, ja. Jag är helt Och där är Man inte glaset som var jättefint. Och min bästa på här uppe, Så hon, hon, hon, kan hon kan hade Och heller heller heller heller heller heller heller heller heller heller heller heller heller heller heller heller heller heller heller heller heller heller heller heller heller heller heller och den andra blev träffad av en rikosätt i ryggen. sa de varför han sköt? Jag hörde att, att han, han var i Sveriges Demokraterna. Så att, typ, han deras en, sida, så han ville inte ha invandrare. Men de, de, de, de som bodde där var invandrare. För, för han, ville, alltså, han var svensk, och i någonting sånt, så Så gillade han inte invandrare, för det, det var därför han sköt. Och jag kände de som bodde där. Nu har de flyttat. Men även om fönsterutan är lagad, golvet in i köket är renskrubbat. Och även om den misstänkte serieskytten greps för snart ett år sedan nu. Trots det så säger Minna, Amira och Rachma att de har slutat leka ute på gården på kvällarna. Rädslan finns fortfarande kvar. Men alla var riktigt, riktigt, riktigt, riktigt rädda. Och ingen får få gå ut nu, det är tomt. Ingen, och får ut. Ut. Nej, Nej. ingen får gå ut, alltså det är tomt. Alla är rädda. Och, och, men och, om man ska gå och handla så är det okej. Okay, men då måste barnen följa med, alltså med vuxna. Vuxna måste följa med. Ja, ja. men inte, om, man, om man går och handlar själv så är det riktigt farligt. Det där med att han inte gillar invandrare. vad... vad... Förklara någon vad det betyder? Alltså, han, han var typ sjuk i huvudet. Han var skadad. På något sätt. Han, han bara tänkte på sitt eget fiske, men inte är så, alltså, så klokt tänka. Så gillar han inte invandrare. Han vill att det på svenska bara, bara finnas svenska, men det är ju inte så bra. Men vad ser ju skiten som Minna och hennes kompisar, som just börjat skolan, hört sägas? Var han sjuk i huvudet? Helt enkelt en ensam galning. Det är det ingen som vet. Polisen säger än så länge inget om vad han sagt och inte sagt i förhören. Bara att han nekar till anklagelserna. Men för de drabbade, för offren och för de vars liv fortfarande präglas av skotten- är serieskytten något mer än en sjuk galning. För Bejsat Besirov är jag nästan en sorts samtidssymbol- Wanted. Vad är det här för någonting? Jag vet inte. Det bara och lika, skrivit. Och Islam. muslimer stora stora och råttor. Det är felstavet allting. Ja, men det gör Bejsat bläddrar bland sina hotbrev. Nidbilder av muslimer, karikatyrer av bin Laden och hatiska texter där det står att Bejsat och andra muslimer ska kastas ut från Sverige. Men när kom det här då? Ja, det var häromdagen när är tyckte det exakt. Ja. Vi sitter i Beisats kontor vid Malmö moské nära Jagersro travbana. Det hitbrevet är adresserat till terroristerna som det står på det bruna kuvertet. Vi har nästan blivit immuna om det, det, är det dagliga problemet. Det en gång stängde vi säckvis som det kom sådana. så det var inte lönt att, att titta bara på det. Beisat Besirov är VD för Islamic Center i Malmö. –organisationen som förvaltar moskén. Nyårsnatten 2009 sköt någon in genom ett fönster– –mot en imam som satt inne på receptionen. Han överlevde med glasblitter i halsen. Nu sitter serieskytten häktad för skottet. Men lättad, det är bejsat inte. Inom när han blev fångad, då. då kunde man andas. Fridmännsskräken var kvar– på vilket sätt? Eller på vilket sätt kändes det? Ja, det, det känns det för att eh, när man är utsatt då fortfarande man har kvar rädslan eh, så får man börjar bli mörkt man är mera det sitter djup, mer med en viss försiktighet och uppmärksam att det inte finns någon i buskarna så inte finns där hela tiden man är på sin vakt. Förbejsat det skottet den där nyårsnatten ett i mängden av alla attentat. Moskén i Malmö har blivit nerbränd två gånger. Rutor har krossats. Bejsat har fått sin bil sönderslagen. Skolan där han arbetade för har blivit bombhotad. Någon har velat kidnappa hans barn. Och han får förutom hotbreven också telefonsamtal där okända människor ringer och viskar dumheter, som man uttrycker det. Det är ett tungt ok att bära, säger han. Allt som har jag upplevt jag hade inte ville föra över till, eller tala om det för till, till de närmaste så inte skrämmer dem. Jag försökte hålla inom mig. Och det är jobbigt med sånt. Va? Det är väldigt jobbigt. Jag att allt allting är i sin ordning. För att vad jag upplevt det är svårt att förklara. Även Bejsat funderar mycket på varför debatten i Malmö uteblev efter det att serieskytten greps. Vi måste ju prata om hur sådana här saker kan tillåtas hända. Sätta in det i ett sammanhang, säger han. Om vi inte följer upp det, det kan vara svårt för att då kanske dyker upp något liknande. Och det är så man inte förberedd? För det vet vi inte. Det vet vi inte. Kanske nästa gång dyker det upp någon som är som den som är i Norge. Ja, vem är en ensam galning och vem är en del av något större? Det är något som alla de som på ett eller annat sätt drabbats av malmö verkar fundera på. Anders Bering Breivik, norrmannen som i somras sköt ihjäl 69 ungdomar ute på den norska ön Utöja. Hans namn dyker ofta upp under mina intervjuer i Malmö. Även ensamma galningar växer ju upp i ett sammanhang, säger Beisat Besirov. Men han har väl fått någonstans inspiration? Han har fått någonstans, någon idé, i någonstans ifrån så helt plötsligt tänker själv ett sånt, ett sånt hat. Vi går över från Bejsats kontor till andra änden av moskébyggnaden längs de vita valven som ramar in den lilla gården. I ett hörnrum ligger receptionen där en stor blomkruka numera skymmer skotthålet i fönsterglaset. Det är för tejpat. har precis där och ändrat kulan ingen av de hundra kulan är Ja, där i skåpet. ett hål. Och vad gjorde ni sen då? Ni har kvar fönstret så Ja, jag ville inte byta den för det var som ett, ett minne. Ett minne? Ja, att det har satt upp ett... Tejp? Tejp. Men ett minne för vad då? För att för de tittade på vad de var utsatta för att det inte alltid är så roligt livet är inte alltid är roligt Tack! Ska Tack. Jag promenerar bort från moskén åt sydväst regnskurar blandas med solsken och det är inte många människor ute Jag passerar parkeringsplatsen där Ahmed blev beskjuten en busshållplats där en 28-åring sköts i ryggen och så en bit norrut, en till busshållplats, där en 47-årig somalisk man blev skjuten i magen för ett år sedan. Jag såg, såg bara bussen stannade. Jag såg inte att någon skjuttade. Ingenting. Jag frågade varför bussen stannade. De sa att de skötte. Därför att polis var där och de kom också. Och vad var det som hade hänt då? Den skjutade den somalien. En somalien. Bussen stannar. Somalien kommer ut från bussen. Han skjuter. Varifrån? Är det precis på gatan. Det är busshållplatsen. Naser Yastampana pekar ut från sitt skräderi mot busshållplatsen på andra sidan Lönngatan. Det syns inga spår av skottlossningen längre. Men då, den 10 oktober förra året, när Naser kom till jobbet, var gatan full med ambulanser och polisbilar- Polisen hade fortfarande inte gått ut med att en ensam person antagligen låg bakom alla skotten mot invandrare i Malmö. Det kom fram först en dryg vecka senare. Naser berättar att Somalien som blev skjuten aldrig lämnar sin lägenhet längre. Han mår inte bra. Han stannar hemma han vill inte komma ut. Han är rädd. Han tänker hela tiden: någon vill skjuta honom. Ja, kämpa också. Ja, jag säger inte säger jag mår bra också på det här sättet, men jag kämpar. Om vi allihopa stänger dörren och sitter inne i lägenheten, de tror att de vinner. Vi måste kämpa och stoppa den våldet. Vi måste kämpa. Naser Yastampana blev den misstänkte serieskyttens sista offer innan polisen lyckades gripa honom. På eftermiddagen den 23 oktober förra året, bara några dagar efter skottlossningen på Busshallplatsen, var Naser på en demonstration mot våldet i Malmö. På kvällen när han var tillbaka på jobbet sköt någon två kulor mot fönstret på baksidan av huset, i det lilla rummet där Naser stryker kläder. Jag stryker så, precis just nu när jag stryker här, okej? Okay? Han kommer här, tank på en skjuter. Har du varit genom det här fönstret? Ja, det är exakt den fönstret när fönstret nu bitade Helt ny fönstret. Kulorna kommer hit. Jag stannar där. Om kulorna kommer hit, det kommer på mitt hjärta. Men kulorna fastnar här. I karmen? I ja, i karmen fastnar. Överallt i Nasers skrädderi hänger olika plakat och posters. Det står samma sak på allihop. Och en skylt med samma budskap höll han på manifestationen den där eftermiddagen i Malmö. Naser tror att serioskytten såg honom där och sen följde efter honom tillbaka till skrädderiet. Och han kollade efter ja, jag skrev här hela världen ett land. Titta på att också finns. Vad står han, det där? Samma sak. Jorden ett land. Äh, Titta där också skrivet. Jorden är endast ett land om mänskligheten dess man... medborgare. Varför tror du att han, att han valde dig? Det var ju jättemycket människor på manifestationen. Ja, men efter jag har den uh, på skriver hela världen ett land. Det betyder när han kallas rasism. Om man är rasist, du tycker inte om hela världen ett land. Okej? Okay? Och jag är en invandrarare själv. Det är klart att han är mot mig. Vad gjorde hattstofferarna som bildade ett eget skrå 1900, eller förlåt, 1641? A, de tillverkade cylinderhattar. B, de dekorerade och sålde hattar. Eller C, de gjorde stommarna till damhattar. Alltså vad gjorde hatt? Naser överlevde. Skotten träffade honom aldrig. Men han säger att han fortfarande känner sig rädd. En rädsla som är svår att förstå nu. Så här mitt på dagen, när radion sänder en gemytlig frågesport om hattmakare. Samtidigt som Naser värmer upp vatten i sin tekokare. Tänker du annorlunda idag om det som hände än vad du gjorde för ett år sedan? Faktiskt just nu är jag mycket orolig. Till exempel, jag vill säga när det händer, den händelsen i Göteborg och i Östlopp. Norge. Näst, jag lyssnar på radio hela tiden. radio på Jag lyssnar på nyheter. Men när nyheter berättar, händer så i hela min kropp skakar. Att jag är fruktansvärt den dagen var mor Jag tänkte, här igen. Samma sak händer. Det spelar ingen roll vilken land det är, vilken plats är. Varför människor sover. Ibland, någon öppnar dörren kommer in. Jag är nästan chockad. Man blir rädd. Jag är ensam hela tiden här. En timme sitter ensam. Kanske kommer en kund. Okay? En kund tio minuter går. Men jag är hela tiden ensam. 14 timmar ensam sitter här. Det är klart när folk kommer in. Man blir rädd. Ska du inte dyka något? Ni har precis druckit. Så där blir jättebra. Tack. Vill du ha mjölk också? Ja, eh, om du har lite grann. Ja. Naser i skrädderiet varje dag, från sex på morgonen till åtta på kvällen. Han hinner tänka alldeles för mycket på dagarna, säger han. Frågorna vevar runt i huvudet. Jag har ingen fritid, jag har ingen semester, jag har ingenting. Hela tiden jobbar jag här. Men tvingas. Samtidigt jag är jag glad, jag är inte arbetslös. Och det blir jag ledsen, att varför när en person så vill ha hjälp av landet, jobba och betala varför kommer skjuta mot mig? Vad har jag gjort? Jag frågar naser om det kommer bli lättare ifall serieskyten döms i rätten och sen fängslas. Kommer han kunna sluta vara rädd då? Kanske, säger naser när flera år passerat. Men han var inte ensam. I alla fall inte om sina idéer. Det finns fler som han. Jag menar om jag är en person, rasism är mot dig. En som, jag kan ingenting göra. Men när blir många, 10, 15, 20, en person. Jo, vi kan någonting mot den personen göra. Mer, jag menar, när du känner mer. Eh, har du ditt Att bakgrund hjälpa är... dig. Ja. Hjälpa dig. Kanske han tänker så. Att han hade stöd för det Stöd, ja. På den sättet. Därför att det är sådana människor, det finns många, inte bara han är rasist mot invandrare. Kanske tusentals människor. Hur, kan, hur man vet det. Jag sitter här ensam. Naser visar sina olika symaskiner. En för pikering, en för att sy i läder. Och så en vanlig, där den just idag ska lägga upp och sy till en hel hög med byxor. Och sen... Här ser det så, okay? men utsidan är inget. Ah. Och det kallas pekering att finna byggsor. Kunde du, var du skräddare innan? Ja. Du höll på med det i Iran, ja, eller? Ja, ja. Ja. Naser kom till Sverige för 24 år sedan nu. Han var tvungen att fly från Iran på grund av sin religion. Han bytte från att vara muslim till att bli Bahá'í. Första tiden i Sverige försörjde han sig som städare innan han öppnade sitt lilla skrädderi. Och fast han är rädd, fast han påminns dagligen om det som har hänt, så vill han inte flytta någon annanstans. Hur kan jag flytta? Nu är fem år jag kämpar här. Snart folk känner mig nästan. Att jag har en affär. Hur kan jag flytta andra platsen igen? Börja på noll igen? Hur länge jag måste kämpa så? Ibland säger jag själv att jag är människor eller nej. Varför jag kan inte leva normalt? Jag är en människorgod som skapade mig okay, på hela världen. En bit plats måste jag kunna leva. Jag åker till Iran och vill avrätta mig på grund av att jag var muslim och liba Okej, okay, jag kan inte åka där. Jag kommer hit. Här också folk pangpang skjuter efter mig. Vad ska jag leva? Var ska jag leva? Det sa skräddaren Naser Jastampana som fick avsluta Lotten Kolins reportage från Malmö. Den misstänkte serieskytten greps alltså den 6 november förra året och häktades tre dagar senare för ett mord och fem mordförsök. Sedan dess har åklagaren i omgångar lagt till flera dåd och idag sitter skytten häktad för sammanlagt 13 mordförsök och tre mord. Då den började redan 2003 men är koncentrerad till 2009 och 2010. Den misstänkte 39-årige mannen har hittills nekat till alla brott samtidigt som förundersökningsarbetet fortsätter. Enligt åklagaren kommer inte åtal väckas mot honom för en efterårsskiftet. Vi ska nu fortsätta vår resa genom samtiden men vända blickarna utanför Sveriges gränser. För de tankar som uttrycks såväl av Ahmed som Bejzat som skräddare naser i Malmö. Att en person som malmöskytten faktiskt är en del av något större. Av en tidsanda som vi någonstans alla har ansvar för. Och att man från samhällets sida undviker att prata om det. Som Ahmed sa har det varit tyst i Malmö sedan serieskytten greps. Den situationen är inte något unikt för Sverige och för just de här dåden. För två år sedan mördades egyptiskan Marwa el-Sherbini i en domstol i tyska Dresden. Mordet ställde förstås frågan om trygghet och säkerhet på sin spets. Om man inte ens går säker i en rättegångssal. En manifestation av rättsstaten där förbrytare får sina rättmätiga straff. När detta blir en plats för nya attacker var är man då säker. Men kanske ännu tydligare visade mordet på det tyska samhällets ovilja att handskas med de riktigt svåra frågor som mordet gav upphov till. För trots att mördaren uttryckligen angrep Marwa El-Sherbini på grund av hennes muslimska tro har man i Tyskland värt sig mot att tala om islamofobi och istället hänvisat till att mördaren var en ensam galning. Det säger medieforskaren Sabine Schiffer som konflikts Daniela Markwart ringde upp vid Institutet för medieansvar det var en russlanddeutscher attentatäter, der wurde so als Ausnahme und Spinner und so abgetan. Ja, ein bisschen ähnlich som Breivik, ja? Der Att gärningsmannen dessutom var av rysk härkomst förstärkte bilden av honom som en isolerad missanpassad knäppskalle. Och enligt Sabine Schiffer ligger en jämförelse med norrmannen Anders Breivik nära till hans. Men att mordet var grundat i hans hat mot muslimer eller till och med kunde vara ett utslag av en i det tyska samhället allt mer utbredd islamofobi, det var teman som knappt hördes i den offentliga debatten. Till att börja med blev det bara korta notiser i nyhetsrapporteringen och med rättegång som slutade olyckligt. Och det var en kort händelse. På 32 sekunder var allt över. Det som började med att den tilltalade Alex V. på en lekplats i Dresden hade skrikit islamist, hora, terrorist efter den 31-åriga Marva el som var i parken med sin treårige son. Hon polisanmälde honom och han dömdes att betala 750 euro i böter för förolämpning, men överklagade domen och därför möttes de i rättssalen. Där fortsatte han sina hetska utfall och sa åt Marva Elcherbin– –att hon inte hade något rätt att vara i Tyskland. Plötsligt drog han fram en kniv och gick till attack mot kvinnan– –mitt framför ögonen på hennes son och man. Hela rätten satt som förstenad. Bara Marvas man rusade fram för att hejda angriparen– –och fick då själv ta emot flera hugg. En polisman rusade in och under det korta ögonblick– –han hade på sig att avgöra vem som var gärningsman valde han El Charbinis man och sköt honom. På 32 sekunder och 18 knivhugg var allt över. En 31-årig kvinna, gravid i tredje månaden i hjälstucken. Hennes man i koma. Deras son förs skrikande därifrån och placeras i fosterhem hos främmande människor. Vänner och anhöriga kontaktas först långt senare. När medieforskaren Sabine Schiffer strax efter dödet började granska hur det skildrades i media konstaterade hon att det fanns flera oklara omständigheter som inte uppmärksammades. Till exempel det faktum att polisen spontant sköt mot en mörka av de två männen. Kunde det finnas rasistiska motiv bakom undrade hon i artiklar och intervjuer och blev då istället själv ifrågasatt och anklagad för förtal. Ich bin sofort freigesprochen worden, aber auf jeden Fall kann man sagen, dass die Justiz hier versucht hat, mir einen Maulkorb anzulegen. Und was wäre der äh, Grund dafür? Es war so, dass ich äh, in verschiedenen Interviews eben äh, geäußert habe, dass der, äh, es geklärt werden muss, ob dieser Polizist, der hereingeeilt ist in den Gerichtssaal, als die beiden Männer kämpften, der Mörder und der Ehemann, ob er aus rassistischen Gründen auf den äh, Schwarzhaarigen geschossen hat. Jag blev vissligen frikänd, berättar Sabine Schiffer, men det var uppenbart att rättsväsendet ville sätta munkavle på mig eftersom jag krävde att man skulle utreda polisen. Och det är fler frågor som väntar på svar. Till exempel varför rätten inte gjorde mer för att skydda Marva El-Sherbini– –när domstolen bara dagarna innan rättegången hade fått ett brev av gärningsmannen Alex V. Där han återigen uttryckte sitt hat mot muslimer som med hans ord måste omvändas eller förintas. Förgäves har de anhöriga försökt få polismannens skott– –och domstolens underlåtenhet att skydda eller ens varna Marva El-Sherbini– prövade. Men i den ena rättsliga instansen efter den andra har deras anmälan lagts ner. Bis heute versucht die Familie zu ihrem Recht zu kommen, Art von I received a call from the president of the Egyptian Para Association. He told me that in one hour maximum I have to make a reservation for a plane to, go to Berlin. Den egyptiska advokaten Khaled Abu Bakr berättar om ett kort och oväntat samtal från det egyptiska advokatsamfundet. Skaffa en flygbiljett till Berlin inom en timme. En egyptisk kvinna har blivit mördad. Sex timmar senare landade han i Berlin där Egyptens tysklandambassadör väntade. Ett möte som tog ytterligare en oväntad vändning. Hey told me I Sköt det här diskret, uppmanade ambassadören enligt Khaled Abu Bakr. Det är ett tragiskt mord, men sånt kan hända var som helst, menade ambassadören, i skarp kontrast till de många upprörda egyptier som demonstrerade utanför Tysklands ambassad i Kairo. Ambassadören ville för allt i världen inte riskera några motsättningar med Tyskland. The ambassador told me directly. How come the i him you don't need to it. You just need to the blood Två miljoner tyska turister besöker varje år vårt land. Varför ska vi bryta förbindelserna på grund av ett mord, undrade ambassadören. Men det handlar inte om att bryta några förbindelser, bara att respektera den här kvinnans blod förklarade skalet Abubaker, som i sitt fortsatta arbete har känt sig motarbetad av så väl egyptiska som tyska myndigheter. Och han berättar om ett annat möte med justitieministern i delstaten Saxen som försökte förmå familjen att lägga ner anmälan som också gällde delstatsregeringens ansvar och acceptera en ekonomisk kompensation för sitt lidande. What do you need exactly? We can offer I think this I told them I have to call the father of Marwa. The answer was if we give you 600 million you have to refuse vad begär ni, undrade justitieministern. Vi kan erbjuda ett sexsiffrigt belopp. Men Marwell Cherbinis familj vill inte ha några pengar. Om det så handlar om 600 miljoner euro. De var bara angelägna om att få oklarheterna utredda i domstol, förklarar advokaten Schaleda Bobaker. Delstatsregeringens motvilja att ta i tur med grundorsakerna, fientligheten mot muslimer i Tyskland, återspeglas också av förbundsregeringens passiva hållning, anser medieforskaren Sabine Schiffer. Förbundskansler Angela Merkel framförde sitt deltagande till dåvarande president Hosni Mubarak vid ett G8-möte. Men varken den drabbade familjen eller muslimer i allmänhet i Tyskland har fått höra Merkel ta avstånd från islamfientligt våld. Något som Sabine Schiffer efterlyser mot bakgrund av att hetsen mot muslimer enligt flera undersökningar ökar i landet. Vid antisemitiska angrepp reagerade offentliga Tyskland reflexmässigt med avståndstagande och avsky, säger Sabine Schiffer, som vill se motsvarande tydlighet från regeringen när det handlar om islamofobi. från regeringen hade jag en hur vi ser antisemitiska anslagen att det är en angrepp på demokrati och att vi Det är ett angrepp på demokratin, säger Sabine Schiffer, och därmed berör det oss alla. Det finns något väldigt motsägelsefullt i hur man diskuterar islamofobi, fortsätter hon. Man framställer det som en isolerad företeelse, något som extrema randgrupper i samhället ägnar sig åt. Men i samma andetag som man fördömer islamofobi lägger man till att det ju trots allt också finns problem inom islam och bland muslimer själva som måste diskuteras. Och så förlägger man också skulden hos dem som själva är offer. Men sällan, inte heller efter mordet på Marwa el hörs ett entydigt och villkorslöst fördömande. Det ger islamhetsarna en sorts legitimitet och bereder marken för fortsatta attentat, befarar Sabine Schiffer. der Tat, mord Upprörda egyptier som protesterade i Kairo på andra håll och som ifrågasatte den tyska rättvisan frågade advokaten Khaled Bobaker om det verkligen fanns någon rättvisa i Tyskland. Jo, då försäkrade han. Rättegången mot Marwal Charbinis mördare gick helt korrekt till. Men när den tyska regeringen och tyska myndigheter ställs till svars då har vi konstaterat att det tyska rättsväsendet visar upp ett annat ansikte, säger den egyptiska advokaten. Du sa att du har justice. Jag sa ja, men i said yes, but in the mot against the När vi When we touched regeringen german government, jag found Germany en annan Advokat Khaled Abu Bakr överraskade över den tyska rättvisans dubbla ansikten som man ser det. Och nu väntar han och den mördade Maroua El-Sherbinis anhöriga på besked om motsvarigheten till högsta domstolen i Tyskland ska ta upp fallet. Men deras förhoppningar är små och han räknar med att ta det vidare till Europadomstolen. Maruel Cherbinis man Elvi Aliokas som ju både knivhögs och sköts där i rättssalen har återförenats med sin son Mustafa och de lever idag i England där och Kass färdigställt den doktorsavhandling han hade påbörjat i Tyskland. Han har vid flera tillfällen bjudits in till Tyskland både för att uppmärksamma årsdagen för mordet och för att få en utmärkelse men har tackat nej. Reporter var konflikts Daniela Markvart. Nu ska vi vända blicken mot USA, ett land där den här samtidsandan vi pratat om kanske fått sin tydligaste och mest inflytelserika politiska form. Det rör sig om en redan stor och stadigt växande opinion som ser islam, inte islamistisk terrorism utan just islam som ett existentiellt hot mot USA. Vi ska snart få höra mer om de här åsikterna och deras växande inflytande. Men för att förstå det som händer idag måste vi börja med att återvända till tiden efter den 11 september 2001 och till en moské i Washington D.C. Det vi hör är USAs förre president George W. Bush. I Washingtons Islamic Center, en stor moské bara ett par kilometer från Vita huset. Det är id slutet på Ramadan året 202. They lead lives av and justice och compassion. Miljoner amerikaner är muslimer och de lever liv präglade av ärlighet och rättvisa, säger Bors. För medan många utanför USA nog inte ser Bush som startade krig i både Irak och Afghanistan som en hjälte för muslimer är det vi hör här ett ganska typiskt exempel på hur George W. Bush höll emot de islamofobiska stämningar som hade kunnat få genomslag efter terroristattackerna den 11 september 2001. Det säger Faz Shakir, debattör och forskare på den liberala tankesmedjan Center for American Progress i Washington D.C. After 9-11, we were afraid that Muslims in America would be vilified and demonized, but they were not because I think President Bush, uh, as a leader of the conservatives here in America, said that Islam is a religion of peace. He went all around the country, stood with Muslims, and, and made clear his message. Vi var många som var rädda för att muslimer skulle demoniseras efter attackerna 2001. Men att George W. Bush ställde sig sida vid sida med muslimer och sa att deras tro är en fredens tro gjorde att det inte hände, säger Fais Shakir. Men så försvann Bush. -kabal. utan bush uppstod ett vakuum i det republikanska partiet och i kampen om hur det vakuumet skulle fyllas fanns en gruppering som samlades under den anti agendan säger fast shakir på Center for American Progress Shakir är en av författarna till en ny rapport om just denna grupp. En rapport med titeln Fear Incorporated: The Roots of the Islamophobia Network in America. Rädsla AB. Det amerikanska islamofobiska nätverkets rötter. What we're suggesting in this report is that there are people who are manufacturing det a grupp people who have been suggesting that we should be afraid of a muslim Amerika because in Amerika är av terrorism uh, i Amerika want to supplant the constitution with sharia law. Fas Shakir berättar att rapporten om rädsla AB visar att en ganska liten och lätt identifierbar grupp individer ligger bakom en regelrätt kampanj att smutskasta islam och muslimer i USA. Kampanjen är välfinansierad- enligt rapportens beräkningar av ungefär 40 miljoner dollar- från en rad olika stiftelser och privata donatorer- spenderats under en tioårsperiod. Kampanjens huvudargument är att moskéer producerar terrorister- och att islamisk lag håller på att ersätta- den amerikanska konstitutionen. Så här låter en av gruppens främsta företrädare. Sharia, as a legal doctrine and system- It is an existential threat to our way of life. It calls for jihad. It calls for death to apostates. If a person wants to leave Islam, the capital, it is a capital crime. We've understood that if you blaspheme Muhammad, it is also a capital crime. Those are the laws applied in places like Pakistan, Saudi Arabia, Iran, any place where Sharia exists. So if that is in fact the Sharia that is being applied in a state or federal court, then the answer has to be no. Den vi hör här är David Yerushalmi, en av centralfigurerna som pekas ut i rapporten om rädsla AB, i en intervju med New York Times i somras. Juristen Jerusalmis roll har framförallt varit att förmå USAs delstater att olagligt förklara sharia, något som varit mycket framgångsrikt, säger Fast Shakir på Center for American Progress. David Yerushalmi has been orchestrating this movement. He wrote a model piece of legislation to ban Sharia law. Uh, he himself and many of his cohorts have acknowledged that there isn't a real threat that Sharia is going to take over, but rather that what they're trying to do is create fear around Sharia. And so you've had not only Oklahoma, but Tennessee, Arizona, and Louisiana, which have taken action to ban Sharia. Now you have uh, somewhere in the order of uh, 20 other Fyra delstatsparlament i Oklahoma, Tennessee, Arizona och Louisiana har redan antagit lagstiftning för att stoppa sharia och 20 delstater har processer igång att göra detsamma. Trots att till och med de som står bakom kampanjen erkänner att det egentligen inte finns någon risk att amerikansk lag ska ersättas av sharia, säger Fas Shakir. Och nu... Har kampanjen börjat få genomslag även på den nationella politiska arenan. There is this creeping attempt. There's this attempt to gradually ease Sharia law and the Muslim faith into our government. It does not belong in our government. This is what happened to Europe. And little by little to try and be politically correct. De har gjort här de har gjort här Och nu har de ett problem som de inte vet vad ska göra med. Herman Cain, den republikanska presidentkandidat som just nu har störst stöd enligt många opinionsundersökningar- säger här i mars i år att det pågår ett smygande försök att föra in sharia och den muslimska tron i USAs regering. Om vi inte aktar oss, säger Cain, kommer det att bli som i Europa- där man försökte vara politiskt korrekt och steg för steg fick ett problem som man inte längre vet hur man ska hantera. Men, enligt Fäs Shakir, märks inte bara den islamofobiska frammarsen i ett uppskruvat politiskt tonläge. Utan också i hur amerikaner förhåller sig till varandra. The indicates that the negative... Of views towards Muslim has been increasing in the past two years. So two-thirds of Fox News watchers, two-thirds of Republicans, and two-thirds of Tea Partiers all agree that Muslims are not compatible with American values. Uh, that Those numbers are the highest they've been in a while, uh, and are certainly far higher than they were shortly after 9-11 even. Opinionsundersökningar visar att de negativa attityderna mot muslimer ökat de två senaste åren, säger fast Shakir. Och idag säger två tredjedelar av republikaner, folksittare och Tea Party-anhängare att islam inte går ihop med amerikanska värderingar. De siffrorna är högre än vad de var efter 11 september. Och i den andra änden, bland de som är målet för attackerna bland USAs muslimer, börjar man nu se konsekvenserna. Sayfas Chakki, på center for American Progress. The Muslims feel like they are a besieged community here in America that they feel they have to bunker down and not engage in their faith too openly or, or even be on guard as they're out walking in the streets or talking to others about their faith that always never sure how they might be perceived or received by the other side. muslimer känner sig idag som en utsatt grupp. De kröker sina ryggar och döljer sin tro och sitt ursprung enligt Fais Shakir. De måste också vara på sin vakt, säger han- eftersom man aldrig kan veta hur de man möter kan reagera. Som i den här händelsen när Florida-bon och muslimen Samad Ebadi- attackerades tidigare i år. Deputies säger att Sam Ibadi var stämd i nacken sent fredagsnatt i en lokal bar efter att ha sagt till en annan man att han var muslim. Attackeraren var åtagen med övergreppad batteri, men Ibadis familj säger att detta var en hateri. En kvart av amerikanska muslimer har sagt att under den senaste året, precis i den senaste året, de har haft någon erfarenhet med våldsattaganden mot deras moskéer eller några hateri eller någon hateriskt talat mot deras plats för åsyr. Samad Ebadi höggs i halsen för att han var muslim men överlevde. Det är en i en rad våldsamma attacker som katalogiserats bland annat av den judiska amerikanska organisationen Anti-Defamation League. Och enligt Fais Shakir har en fjärdedel av alla muslimer i USA upplevt någon slags våld eller förstörelse riktad mot deras moské bara under det senaste året. Allt det här, säger han, betyder att USA befinner sig vid en brytpunkt. Vi är at a tipping point här och vi need to make att vi en era that is more conducive to, to assimilating muslims rather than ostracizing them. USA befinner sig vid en brytpunkt där man måste bestämma om man ska fortsätta ge sig på muslimer eller låta dem bli en del av samhället. Det sa Fas Shakir, forskare och debattör på den progressiva tankesmedjan Center for American Progress. När jag ringde honom i Washington, i USA. Till sist en liten faktaglimt från den större diskussionen om ensamma galningar kontra terrorister som fick fart efter Anders Breiviks terrordåd i somras. En av dem som av naturliga skäl gavs in i den debatten är Magnus Ranstorp, forskningschef vid Försvarshögskolan. Men framförallt Sveriges mest anlitade och citerade terrorexpert som man brukar tituleras. I en artikel i tidskriften Access i september där Ranstorp betonar en psykologisk dimension som förklaring till Breiviks dåd understryker han också med hjälp av siffror från den europeiska polismyndigheten Europol att inga högerextremistiska terroristdåd inträffade under 2010 och att ingen person greps för högerextremistiska terrorbrott i Europa det året. Alltså det 2010 då Malmöskytten hade en hel stad i sitt våld och sen till slut stoppades. Ja, diskussionen om vems terror som är officiell terror lär fortsätta. Och vi kommer säkert återkomma till ämnet. Konflikt är slut för idag. Mer om dagens program och tidigare upplagor av konflikt hittar ni på vår hemsida under sverigesradio.se. Där kan ni också lyssna på och ladda ner alla våra program. Har ni tips eller synpunkter på programmet hör gärna av er till Konfliktredaktionen. Vår e-postadress är konflikt snabbla, eller så kan ni skicka ett gammalt heligt pappersbrev till Konflikt 105 10 Stockholm. Producent idag var Lotten Kolin, tekniker Erik Westling, jag heter Ivar Ekman.